Egin dira bilera, gurutze gorria eta dia, baita e, ikastetxeekin egin dena, zenbait lekutan opila saltzen den, bueno, pasteleritan banatu da dokumentazioa, alkola saltzen den dendatan ere bai, gutuna guraso, e, gurasoi biali zaie eta ikastetxeko tutorei ere bai, banatu zaie gutun bat, eta irungu dalarekin ere harremanetan foietua bateratu egiteko, eta nik uste du dena, dena esan adagola, ja? O da gazten helburua ondo pasatzea da, Launekin gozatzea, eta gure ardura ba, balizko arriskuak aurre ikusteea, ba, hoien artean alkolaren kontsumo neurrigabekoa edo goiziaarerena e, kontrolatzea.